بسم الله الرحمن الرحيم په تسهير القرآن کې منګه 36 مجرده 36 مزيد فيه دديده دا ابواب دا منګه وېلې او مزید فيه کې تقریبا چکه مشهور ابواب نو هغه اتو باب افعال وتفعيل ومفعله وتفاعل وتفاعل افتعال انفعال او استفعال دا مختلف ابواب داو نمبر باندی دا او صفه نمبر 91 باندې د دې مشق یې مختلف مثالونه ذکر کړي دي د باب مفاعلن کم دي د باب افعال نکم دي تفعیلن کم دی تفعولن کم دی دا مختلفه تک شوا قبی اید قرآن نا مثلا مثالن هو الَّذی ارسل رسوله بالهداوس ارسلا د افعال نا دی ارسلا دا باب افعال ندے دارنگی انزلا باب افعال ندے بےور پسی اخرج اخراج د باب افعال ندے قد انزلنا آیات encouraged ان انزلنا د باب افعال پا گردان کی رازی دارنگی اکمل تو اکمال باب افعال ندے انعمنا انعام باب افعال ندے اعرضا diyor انعرض باب افعال ندے دارنګ انزلنا د دا باب افعالنا ابلغتكم ابلاغ باب افعالنا اهلكنا یعنی قران کی سوره مثالو ندی دینو مقصد دا دی اهلاک د باب افعالنا ادخلناهم ادخال د باب افعالنا انذرناكم انذار د باب افعالنا دارنګ اخرج اخراج, اخراج اخرجتم اسلمتوا اشرقتوا دا طول د باب افعال نو اوس اشرکت چرایشی ته تا ته د ددي مصدر معلومینو اشراق دي اسلم تو اسلام دي احسن تو احسان دي اخلسو اخلاص دي اسبغى اسباغ دي نو دا پدي طریقه باني چې تا ته یو باب هغه معلوم وي نبيہ قداري بیا ګورا دباب تفعیل سوال نمبر 3 کې مثالونه دي اررحمن علما نو علما یعلم و تعلیم باب تفعیل ده علما آدم الاسما اکل لها دا مقصفہ نمبر بہان ویوائیو نزلا تنزیل فضلا تفضیل ده فضلا یفضل و تفضیل یسرنا یسر یو یسر و تیسیر تیسیر کتاب نوم تیسیر ده من دوان کتابون پا تیسیر کیوائیو زکا دادت یسر یو یسر باب تفعیل نده سبح يسبح تسبیح فا اس تبارکا دا باب تفعول لی تبارک یا تبارک تبارک تشابها یا تشابه فانتقمنا باب انفعال لی انتقم ینتقم انتقام اغرقنا باب افعال لی کذبو باب تفعیل د اوس په یو آیت کې ګڼ مثالونه دي فان تقمنا باب انفعال اغرقنا باب افعال کذبوا باب تفعیل اکتسبوا دا اوس باب افتعال دی اکتسبه یکتسب اکتساب افتعل یفتعل افتعال او اکتسبنا باب افتعال دی انفلق انفعال دی استطعاما استفعال دے استطعاما يستطعمو استطعام انصرفو باب انفعال دے خدارنگی بیا اجعلتم اجعلتم داو خیرد دا سر کی حمزہ دے استفعام دے جاہدہ یجاہدو مجاہدہ آیت کے آخرے کی رازی تقبل دا اس باب تفعول لے تقبل یا تقبل و تقبل انبتا انبات دا باب افعال لے انبتا ینبت انبات کفلها باب تفعیل لے کفل یکفل و تکفیل دا پدی انداز مانی دارنگی بے احادیث مبارکات دا غینی مثالونو ورکڑی دی دا یو یو مثال داو گوری بیا خا ننب منگا سبق نمبر 22 دا او ایو دا او ایو او دا نهایت یو اهم باب ده یو اهم باب ده ښا پدې کی د دې دا د چکم منګه ما قبل کی اوېلې د دې خاصیات سري خاصیات معنی دا دا یعنی دا پدې دې معنی غا نو باندې راځي بازو قات منب د یو لفظ معک کو ته و چره دا دې لفظ دا معنا دا منګ څنګه وکړه اصل کې دا به د دغه باب خاصیت ووي مثلا چې اوسمنی والل دی نه ی کو نه یقونه ات یوتی کو طاقتن با دی نو د معه چې چاکي او کسانو کسانوبانې چې طاقت نه لري د روجې نو حالان کې للف په ظاهره کې مثبت دی اومنګي ماناده د نفی کو لفظ ظاهره باندې او په هغه کسانو باندې چې طاقت لري د دی روجي او مانای منګ کو منفی نو اصل کې د کې سلب د ماخست اشاره ده سلب د دا ماخست اشاره ده د دې باب افعال خاصیت ده دا, دا رنګ د باب افعال خاصیت یوه د تادیت یعنی بدی کی دا متعدی رازی مفعول غواری ایک شو مفعول آغا غواری مفعول غواری او دارک یعنی بددی با دا باب دا یو خاصیت خاسیت تے خواب دارنگی دا باب تفعیل دا غی هم یو خاسیت سلب دا ماخذ رازی لگا ما تا استویلیو حتی ازا فزعا عن قلوبهم تردیچی لریشی نو دا لرشی نفو الزیا مانا کی خو دا نفی مانانش تال تم سلب دا ماخاز دے دارنگی دا دی دا باب تفعیل کی منگ دا سورہ مزملی مدسر کی هم دا وایو و تبتل الیه تبتیلا نو پایی که منگ وایو تبتیلا باب تفعیل دی پدی کی اغا تدریج شامل دی یعنی بیا رو رو درجہ پہ درجہ پہ نزان اللہ تا اغنیز تدریج دے دارنگی نورم بدی کے مختلف آغا پہ دارنگی اس استفعال کی منگ چکل لکہ داوائیو پہ لفظ کے منگا معنی کو تطلب معنی منگ کو وکانو من قبل یستفتحونا او دی مخی در آتو در پیغمبر نا چه طلب د فتح بے کاؤ نو دا طلب دا پاکی کم زین نراغی اصل که سین استفعال باب کی یو خاصیت طلب دے نو دی که طلب امرازی نو دا مختلف خصوشیات دي خاصیات ابواب سلاسی مزید پیهی دلتا صرف دی بازی ذکر کری ٹوری نی دی ذکر کری انشاءاللہ داو بے موقع علم و صرف کی تفصیلاً ذکر ہو بې دوی مطات نه د ککی دارنې د صلب د اخذ نه ذکر ککی صرف آسان سانې کرکی دي فیل کے ما دی کے بنیادی ت خروف ک سلاسی مضید فی کې ابواب میں داخل ہو کے بعد ان معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے ان د مجرت غ ځان له معناوي او چې کله مضید فی تلاړ شي د به معناې بعض تبدانې اغا اور کچھ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں اس سے بھی زیادہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں لباب افعال کی متعدی اور متعدی در متعدی یعنی باب افعال کی دتعدیت خصوصیت تا مفعول غاڑی او بیا باجی خدا سی چې متعدی در متعدی شمانا یعنی دو دری مفعول غاڑی یو باندې نه بلکې مختلف غواړي د کی متعددې خصوصیت ته تفعیل کی نیمه مخ کی مثالونه ذکر کړې دي انزل لګ تاسو ګوره قران کې انزل القرانا دا رنګه انزل مهنت سما ما ان اس ګوره انزل ما ان هغه ذکر کړې نو دی خصوصیت هغه تعدیت مفعول غواړي تادییت معنا مفعول غواړي دارنګي اخرج تیسربيا مفعول اغبخ مخاز ادخلت دا لو غور تاسو لو دي سره مخه مفعول اغزي کروي تفعیل کی څه دي تفعیل کی مخاسیت تعدد یو تادییت راځي او دویم دا اهتمام سے کرنے کا مفہوم ودی کی دی یوسی ز د کوولو ینی یو مانا په کې دا را دي چې ته احتام سره یو کارو کی یو په ک دا خاصیت دی ډه تدریج په دی کې دی په مانا د روالی وان اوس قرآ دپاره لف تنځیل را ځې ن نو منږ په دی ک وای چې اصل کې د قرآ هغه تدریچ سره ناازلیدو ته اشاره ده نو دا اصل کې د باې تهفیل خاصیت دی چې کمم ځ ک نه زله را ي قرآ باره کې د من وواو د د در کالو نو زول او جکم په ليله القدر کې انزال <سؤال> راغلي د باب افعال یو خاصیت دفعه واحدتن یو کار کول دی په یو ځلبانی تدی وجنا انزلناه فی ليله القدر او د باب افعال خاصیت نه د ذکر کړه خو یو خاصیت دی غوم دی د تفعیل یو خاصیت مبالغه ده مبالغه یو کار کته ډیرواله اغه ثابته او لغواړی تیک شو لګفرون باره چې صدا را ځي ی تلونه ابنا ااکم وجل به زامن ی ابناءکم ببحونه ابنا ااکم زامن نو ضب تسبیح بح کی مبالغی کې مبالغې ته اشاره ده احتام ته اشاره ده چې ډیر په احتام سری ده کار کوو یعنی باقیده تلی فوج دا کړی او تللب به یو یو کور ته به نو پدې کې اصل کې دا دا مانی چې کمه راځي نو اصل کې دا د باب خاصیات دي یذبحون اهتمام سره به الکان لالول تارنګي او مبالغه سره یعنی یو دوه نه دي الکړی بلا شی الکړی دي نو پدې کې دا تقلیل تارنګي تسبیح توس تا. مثلا بلغ يبلغ تبلیغ یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب اس باب تفعیل دے نو باب تفعیل کی اس دلتیو خاصیت خو تعدیت تے مفعول غواڑی تبلیغ کدسا نو اغمخ تای مفعول جکر کڑے ما انزل الیک من ربک دایغا تعدیت تے خنور پا باب تفعیل کی خصوصیات سدی بلغ پدی کے اگے اہتمام مانا ہم دا پیغمبر تبلیغ کا دا جکم کتاب تا تراغلی ڈیر پہ اہتمام سر ددی تبلیغ کا قبل طرف تا تفعیل کی تدریجم دے یعنی تبلیغ بکے بہر حال و طریقہ طریقہ پ تدریج سرا رو رو اصلاح دا کوشش بکیا قران مم پیوز زبانے نہ ختمے بلکہ تدریج نو طول ایمانی ادارے کے مبالغہ د پکی تبلیغ ما انزل الیک من ربک پیغمبره تبلیغ وکاو ډیر پشد ومت سره وکا ان معنی کی زیاتواله راواله دا د دې الفاظو دا, الفاظ دا فائدوی تارنګ مفاعلہ پدی کی مشارکت ته مفاعله چې کوم راځي لکه اوس مقابله منغوايو مقابله نو مقابله سره ته چې پي کی مشارکت وی مطلب د دو, دو طرفونو شراکت وی یو طرف ته یوم لگ یاد مقابله که بل طرف تا بلم یعنی دو کسانو و شراکت بکیوی چک شوا؟ لگا مثلا قاتل یو قاتل و مقاتل و اس مقاتل تا دوان و جانبین مشارکت ہوئی یعنی یوازی نکی گی مقاتلہ دارنگی جادل یو جادل و مجادلہ اس مجادلہ جنگ دا مناظرہ مجادلہ دا یو طرف نگو نه گی مخاسمہ محاربہ مسابقه مقابله په خپل منځ کې یوازې غونكيږي وو دیو نزياب کسان مقابله کوي ټکشوا مجاهده مجاهده او ستیکتا یعنی یو طرف ته تم لګیې کوشش کوي بل طرف ته شیطان هم لګیاد کوشش کوي نو لیکن په یي کې لکه تو مقابله کې مجاهده کوي او تو د کوشش کوي مفاعله مشارکت قدیم دارنگی بازی دا خصوصیات په دې ابواب کې دا یو شان لکه تفعیل کې متعدی افعال کې متعدی مفاعله کې اهتمام مراجی او مبالغه مراجی تفعل تفعل په دې کې یو شی شکل ته لازم نشي یعنی بس داږي سره ته اونخلي او یو شی ته لازم کې نو باب تفعل دا دا لازم دا پارا یو شیع لازم نیول داغی د دا معنا دا پارا باب تفعول رازی دارن یو تکلف تکلف باب تفعول ده او گوری تکلف یو تکلف و تکلف دو کی یو خاصیت د تکلف پروت یو خاصیت پا کی دا تکلف یعنی پا سختی سر یو کار کول مثلا تعلم یتعلم تعلم اس دکړه چې دا د دې لپاره به تخامه خاص تکلیف وجه ته تکلیف به وجه ته په تکلیف سره ځدکړیږي اس نه کیږي ځکه د دې لپاره زکداباب کې دینو تعلم دی دغه بړي کې معنی د تکلف پرته ده دا. پښوا دارنګه ده دا اهتمام په کې پرته ده تفعول التفاعل کم تدریج راځي تفاعل کې لکه مسله او دا ګوره ت شب به دا چې کم حیث کې را من تشب به بقوم په هو من هم چا چې د کم قوم سره ځان مشاابق ک اوس ت راغلی دی ځ کو دا دا یعنی دی داسې دی نه او لیکن په زو رابانځان د انګریزانانو پشان کوي په و رابانان د د غیار روپشان کوي په تقلف سره اللهکهغ نه نې د تقلفات کې سلا پا تکلف سر دائی سرزان یوشان کی چه دائی پشان وضا قطع جوڑه دائی پشان ڈول سنگار کی نو دیتا تفعول وی ٹکشوا یادارنگی تقرب زان نزدی کول اسپدی کیم تجکل الله تذان نزدیکی نو دا خدا سین دج بس تر کی بټی کوزان بنزدی شي نه بلکه د تقرب د پاره بهم ته مجاهد بکی عبادت بکی تکلف تکلیف به وجه ته تخوا خادرنګ تفاعل تفاعل کیهما مشارکت لکه کده مفاعلی پہشان قبه تفاعل کی عظمتم دی دی او کار دل ویوالي د پاره لکه اوس مثلا مانگ چه داوائیو تفاخر یا تفاخر و تفاخر و تفاخر کی مشارکت هم دی چه پی یو بلبانی زان اوچت اول پی یو بلبانی فخر کول نو پدی که آغا د دا عظمت هم دا پی یو بلبانی زان اوچت گنل مشارکت هم دی و پدی که آغا عظمت هم دی تک شوا اس پا تبارکا کی و پا تعالا دوانہ دبابه تفاعل ندې د پدی ک معنا اوس پدی کې هغه مشارکت خنشته په لفظ کې ظاهرا څه لگندل توس دې بل خاصیت مراد د عظمت مراد دی مبالغه مراد ده د رنګ تعالی کې تعالی کې پدی کې اوس عظمت مراد دی مبالغه مراد ده دا د دا افتعال کې لازم بنان یو شی لازم نسی د دې بابه افتعال مرزی اهتمام مبالغه عمرাজি اجتهاد یشتهید او اجتهاد ستاوی اجتهاد دتاوی چې ته په یوسس کې اهتمام او کې کوششو کې او نهایت کوششو کې او مسله روباسی دارنګ اقتربا استماع استماع ستاوی چې ته په یوسس کې نهایت اهتمام او کې داوریدو او کوششو کې زګرادا باب افتعال و اذا قري القران فاستمعوا له السي با دا استماع کی تدوی چې د استعمال د باب افتعال د خاصیت دي چیرته اهتمام کی او نهایت اهتمام کی دا دا د خاصیاتونه دي ق ایک تنبا پدې کیه مو مبالغه او اهتمام مراد دي اج اوس چې مثلا قران کی راضی انم الخمر والميسر والانصاب والازلام ورسم من عمل الشيطان فجتنبوه ما ته یو ویلی بی قران کې هو شراب او حرمت چ دینوس صراحتن په لفظ حرام سره نه دی راغلی نو ما ته ویلی کاش که تد عربی جبه پوی دی نو تا ته اجتناب کې زیات تاکید کارشه وې د حرمت نه په اجتناب کې ماید الله بنده زیات اهتمام او مبالغه ده ځانتی اوساته زان تی اوس اتاو بالکل تی زان اوس اتا انفعال لازم نیول یو یوشه لازم اول ایکشوا لازم بنانا او دارنگ استفعال دی معنا د طلب دا مانګنا چانا ټول یو معنا دا ته دا قرآن کی دا رضی په احادیثو کی داندې مشک مثالونه دا ور کړې دي دومره کافی دی